Svenskarnas parti är ett väldigt ungt parti, vi bildades så sent som i november 2008 vilket betyder att alltså att den 22 november nu, som kommer här om en månad, så firar vi fem år som parti Vi är alltså fortfarande ett väldigt väldigt unga, ett ungt parti Varför Svenskarnas parti bildades Det är för att det upplevdes att det fanns Ett politiskt vakuum det fanns utrymme för ett parti som alltid sätter svenskarnas intresse i första hand. Många har tidigare sett partier som Sverigedemokraterna och så vidare som det alternativet. Men i samma veva som man har rönt större framgångar så har man också klivit av den stigen i allt större, större utsträckning. Mm. Vårt mål är inte att bara bygga ett politiskt parti. Vårt mål är att bygga en bred folkrörelse. Partiet är bara navet i detta arbetet. Vår långsiktiga målsättning den är tämligen självklar för ett svenskt nationalistiskt parti. Ett svenskt Sverige styrt av och för svenska ett parti och ett land som värnar det egna folket deras egna intressen ett samhälle som är byggt på folkgemenskap detta är våra långsiktiga målsättningar det är detta vi vill göra med Sverige det är såklart oerhört långt innan vi har lyckats uppnå dessa mål, men det är alltid den visionen som vi måste se framför oss vi får aldrig på halvvägs korrupera vårt budskap eller förändra den för att nå tillfälliga segrar. Vi måste hela tiden ha kvar benen och fötterna vid rötterna vid det som faktiskt betyder någonting. För att säkerställa att vi aldrig går samma väg som andra nationalistiska partier har gjort tidigare, alltså där man har urvattnat sitt budskap så har vi satt upp tio ideologiska principer alltså det som är vårt punktprogram man ska inte se det som några sakpolitiska punktprogram man ska se detta som våra principer det som ska vägleda oss och vår politik det som vi aldrig får stå, gå ifrån för att detta inte ska kunna ske så har vi i våra stadgar skrivit in att just dessa principerna får inte förändras. Vi anser att de är så självklara och så generella att varje nationalist ska kunna ställa upp på dem. Och vi anser därför att det ska inte finnas en anledning att förändra dem för att vi måste hela tiden säkerställa när partiet växer att det fortfarande finns en bra grund. Det får inte bli så att vi urvattnar våra budskap. Principerna finns också till för att de ska kunna bli ett samklang med vår politik. Att när vi utformar vår sakpolitik när vi tar ställning i olika frågor då har vi våra tio punkter att kolla tillbaka på. Går detta verkligen i linje med partiet? Eller går detta sticker stäv med partiets linje? Det är hela tiden principerna som måste hjälpa till att utformar det sakpolitiska. Svenskarnas partis fyra hörnstenar. Man kan säga att det är dessa fyra områden som partiet är verksamma i på ett eller annat sätt. Det parlamentariska arbetet, det utomparlamentariska arbetet, Medie, och folkbildning och folkgemenskapsbyggande. Det är de fyra grundpelarna i detta partibygge. Vi ska gå igenom varje, varje punkt. Det parlamentariska arbetet är såklart en oerhört, oerhört viktig del. Att ställa upp i allmänna val, att vara svenskarnas röst i parlamenten, det är såklart oerhört viktigt. Det ger oss en plattform att faktiskt sprida vårt budskap i. Det ger oss en plattform att påvisa den politik vi avser att föra och så vidare. Motioner och medborgarförslag, det är ju sättet som vi kanaliserar våra saker. När Nu är vi som ni vet ett väldigt ungt parti och vi sitter därför inte på en väldigt massa mandat i dagsläget. det är såklart något vi hoppas ska förändras i valet 2014. Däremot så måste det understrykas den valframgång som faktiskt skedde i valet 2010. När vi tog ett principiellt viktigt mandat i Grästal. Gräsdorp må var en väldigt liten kommun. Många hade säkerligen inte hört talas om det före Svenskarnas parti tog ett mandat Men jag är övertygad om att väldigt många av er som sitter här idag hade inte varit här om det inte vore för Gräsdorpsmandatet. Den skjuts det har gett våra rörelse, vårt parti, går inte att mäta på det sättet. Det är alltså väldigt oerhört oerhört viktigt att visa att det går att driva en väldigt rak och tydlig politik för Sverige och svenskarna och ändå nå parlamentarisk framgång. Det ska också påpekas i sammanhanget att när vi tog det här mandatet så hade vi knappt ett år på oss att inarbeta partinamnet. Vi var tämligen okända för den breda massan. Det får väldigt mycket som talade mot att vi skulle nå de här framgångarna som vi faktiskt innebär. Så att är principiellt oerhört oerhört viktigt för oss, eller har varit. Och vi kan också se efter det hur fler och fler politiker har valt att sälja sig till våra led. Att man har lämnat exempelvis Sverigedemokraterna eller andra partier och anslutit sig som politiska villar där man faktiskt representerar vår politik i kommunfullmäktige även om man gör det som politisk fyndel. Det är ett tecken också på att väldigt väldigt många människor börjar våga ta steget att faktiskt stå upp för Sverige och svenska. Det utomparlamentariska arbetet och det är väl kanske här som som många känner igen partiet ifrån. De demonstrationer och torgmöten som arrangeras runt i landet som ger en oerhörd massmedial uppmärksamhet. De aktioner som vi utför i Svenskarnas partistand och den aktivism. Detta är oerhört viktigt för ett ungt parti som oss som måste så måste vara, vi kan inte räkna med att vi kommer få en skjuts av media. Vi kan inte räkna med att man kommer lyfta fram vår politik och så vidare. Därför är det oerhört viktigt att ha en levande gräsrotsrörelse. Att ha människor som är ute och delar de här oändliga mängderna av flygbladen, Som är ute och talar med människor. Som är ute och gör den här dagliga aktivismen. Och idag så är jag helt övertygad om att Svenskarnas parti har de mest aktiva medlemmarna i landet, från något politiskt parti. Det är oerhört flitiga grässrotsaktivismer och det finns ett betydligt högre engagemangsnivå hos medlemmar i svenskarnas parti än vad vi kan se i andra politiska partier idag. Media och folkbildning. Som jag precis nämnde innan så kan vi inte räkna med att vi kommer bli framlyfta i media. Läser man om Svenskans media så är det oftast glåpord eller andra epitet man försöker pådrylla oss. Det betyder alltså att vi måste bygga upp en alternativ media. Vi måste hitta vägar att nå ut med som väl vårt politiska budskap, men även att försöka vara med och forma och påverka människor. Långt, långt större än det politiska som sker i de parlamentariska byggnaderna. Därför har vi nyhetssidan Realister.se, som är lika stor som många medelstora tidningar är idag. Vi har över 100 000 unika besökare där varje månad. Det är en oerhört viktig kanal för partiet. Inte bara att ta ut med partipolitik, som sagt, utan även att påvisa vår syn om hur ett samhälle ska bli, hur samhället ser ut idag. Vi kan an göra analyser av bristerna i samhället, vi kan analysera vart vi vill ta samhället. Det är oerhört, oerhört viktigt. Vi måste bli en motpol till etablissementsmedia. Det är oerhört viktigt. Även om vi når parlamentariska framgångar men vi inte har möjlighet att påverka människor i sin vardag då kommer vi aldrig att nå några riktigt samhäll, samhällsomvälvande förändringar. Vi kommer bara att bli kosmetiska förändringar. Vi har Svenskarnas Parti, Dessi som är den mest besökta partihemsidan i Sverige idag. Vi kan se Exempelvis under Almedalsveckan, där vi var det mest sökta partinamnet av alla partier i Sverige på sökmotorn Google. Det säger ju ändå någonting om det intresset som finns för partiet idag. Vi har tidningen Framåt som vi hoppas så kan hjälpa till att utbilda, att ge personlig utveckling för våra medlemmar och för sympatisörer. Att hela tiden sträva efter att bli bättre en bättre nationalist, att bli en bättre människa, inte bara det rent politiska. Att faktiskt lära sig om våra seder och våra kulturer, att se till att hela tiden utveckla sig inom alla områden. För det är som sagt inte bara partipolitik, det är livet i sig själv. Det vi gör i vår vardag, det vi gör överallt, alla människor vi träffar, det är så långt mycket mer än det som bara händer i parlamentet. Vi har medlemmar som driver egna medieprojekt som hjälper till. Vi har exempelvis tre medlemmar som driver Radio Framåt, en nätpodcast som ungefär 4 000 människor i veckan sitter och aktivt År på. år är oerhört viktigt. Alltså vi måste utveckla en egen media på alla områden. Tidningar, tv, radio. Vi ska finnas överallt. Vi ska ge vår bild av hur samhället ser ut och hur vi vill att samhället ska se ut i framtiden. Vi driver ett bokförlag som heter Logikförlag. Dels för att erbjuda alternativ litteratur, att ta fram faktiskt bra litteratur, skolande, utvecklande litteratur. Men också för att skapa ekonomiska inkomstkällor för partiet. Det är som sagt, och jag kommer säga det många gånger, så mycket mer en bara ett vanligt, traditionellt parti. Det är något som vi skapar en folkrörelse. Det är en oerhört, oerhört stor skillnad. Och det är en väsentlig skillnad från de andra partierna idag. Folkbildning står ju som den ena rubriken är i media och folkbildning. Som vi har talat om, vi måste se till att det utvecklas på alla områden. Vi måste bli mer slipade. Vi måste se hur vi, kan, hur vi i det lilla kan bli bättre. Därför är det oerhört viktigt med studiesynklar att faktiskt sitta och tala med varandra om hur vi ska utvecklas i olika områden. Att faktiskt hela tiden utvecklas. Samma med föreläsningar. Det är något som arrangeras regelbundet på lokal och regional basis i partiet. Byggande. Som sagt, även om vi inte sitter och har ett stort politiskt inflytande idag så är det väldigt viktigt att vi visar vilket samhälle vi vill skapa och inte bara visa det, att vi leder det samhälle som vi vill skapa. Därför är folkgemenskapen i alla dess aspekter så oerhört viktig att vi tar tag i redan nu. Att leva det samhälle vi vill skapa, att i vår närhet och med vår omgivning påvisa vad det faktiskt är att vara nationalist. Vi kommer att hera ytterligare sympatisörer och medlemmar för att det är faktiskt inte så att man offrar någonting genom att engagera sig. Utan man tjänar någonting på det. Man vinner en gemenskap, man vinner förtroende bland sina geriken, man, man bygger ett samhälle inom samhället där svenska faktiskt kan må bra och trivas och hjälpa varandra. Det är någonting oerhört viktigt i ett samhälle som bara fokuserar på egoism och på att tänka på sig själv. Och därför gör vi också aktioner för svenskarna. Vi organiserar bloddonationer, vi har varit och renoverat skolgårdar på eget initiativ, vi har varit och plockat skräp i skogarna där barn leker. Där vi faktiskt i en praktisk handling visar vad det handlar om. Det handlar inte om att hat mot andra människor. Det handlar om kärlek till vårt folk. Och det kan vi visa. Utan ett enda mandat så kan vi visa det hela tiden. Och det är det som människor kommer att bli påverkade av. De kommer inte bli påverkade av motionerna som läggs i kommunfullmäktige. De kommer bli påverkade av hur människor beter sig hur vi är mot varandra, vad vi gör i vårt samhälle men också självklart att stärka banden inom partiet För vi måste ha en levande gemenskap inom vårt parti vi kan inte bara se varandra som kollegor vi måste se varandra som vänner, som faktiskt ska hjälpas åt i denna ohyggliga arbetsbörda som virar på våra axlar vårt samhälle håller på att fullständigt Haverera. Och det enda som står emot den haveringen det är nationalister. Det är därför oerhört viktigt att vi stärker banden inom oss. Detta är alltså de fyra i svenskarnas partis arbete. Det parlamentariska arbetet, det utanparlamentariska arbetet, media och folkbildning, och det folkgemenskapsbyggande. Det är de fyra punkterna som ska forma den rörelse som faktiskt ska förändra Sverige. Inte bara kosmetiskt, utan från grunden. Vi ska göra ett ordentligt arbete. Även om det jag talar om är grunden i vårt arbete så vill jag också lyfta fram tre enskilda partiaktiviteter som anordnas varje år. Som har varit väldigt uppskattade. Vissa av er kanske har besökt det redan. Sedan två år tillbaka så anordnar vi en internationell konferens. För nationalister. Vi tror att ett positivt utbyte med andra människor i Europa som har liknande problem som oss är nödvändigt för att bygga långsiktiga förändringar. Vi är inte ensamma om våra problem. Sverige är inte unikt på det sättet, även om man kan tycka att dumheterna kanske har gått längre hos oss. Än i många andra länder. Men vi sitter inte ensamma i detta och det är oerhört viktigt att vi skapar kontaktytorna redan nu för att förhoppningsvis så kommer de parter som vi faktiskt har kontakt med att vara de som bygger samhällena i deras länder. Och redan nu så måste vi bygga upp det kontaktpunkten. Och därför anordnar vi en vision i Europa som tidigare i tidigare år drog över 200 personer och hade representanter från åtta olika europeiska länder. Och organisationer. Bland de partier som idag sitter på 10% av befolkningens stöd som svarade i Ukraina, exempelvis. Eller som NPD som i sitt riksdagsval nu fick 1,5% vilket ändå är över 700 000 människor som det. Vi har någon diskussion. Vi pratade innan om Folkgemenskapsbyggandet. Och Nordisk Vision är ett ypperligt exempel på folkgemenskapsbyggande inom partiet. Det är ett sommarläge för såväl ung som gammal, där man för några dagar faktiskt bara kan slappna av. Att umgås i en svensk miljö, med svenska vänner, lyssna på lite föredrag, äta god mat, bada, simma, delta på aktiviteter. Det är som sagt inte bara ett parti. Utan det är ett oerhört, oerhört viktigt arbete med det folkgemenskapsbyggande och därför har vi i tre år i rad nu anordnat det här sommarläget. Och vi har vår höstkonferens, nu var det ungefär två veckor sedan tror jag som vi anordnade i detta året. Det är den stund på året där vi faktiskt summerar lite hur, hur går det med partiet, hur ser utvecklingen ut? Där, vi kan, där alla medlemmar får en chans att få en lite större helhetsbild över hur faktiskt det går. Det är klart att ibland kan det kännas segdraget att gå på sin ort om man tycker att jag har delat mina flygblad och liksom vi, vi har våra studiecirklar. Men man tycker kanske att det händer inte så mycket som man skulle vilja. Och då gäller det att se på helheten. Och det är där höstkonferensen kommer in. Där medlemmar kan få en helhetsbild av hur det ser ut i partiet. Hur ser medlemsutvecklingen ut? Hur ser det ut med aktiviteterna? Vad har vi faktiskt åstadkommit i år? är viktigt. Och det blir också det tillfället på året där vi släpper ordet helt fritt. Där medlemmar kan ansöka om talartid. Man kan lämna in motioner om saker man anser att det här borde partiet fokusera på. Det här borde vi ta ställning i. Varför arbetar vi inte så här? Där vi faktiskt ser till att ta tillvara på medlemmarnas kompetens och resurser Jag har redan nämnt lite i samband med Vision Europa men jag vill ändå lyfta upp det ytterligare av det arbetet svenska parti lägger med internationella relationer. Att skapa de här kontaktytorna. Idag har vi kontakter i säkert, snart alla europeiska länder. Oerhört, oerhört viktigt arbete. Inte bara att knyta kontakten utan faktiskt vad det kan innebära rent konkret. Inspiration. Och faktiskt konkreta lösningar på hur har vi arbetat hos oss. Vad är det som funkar? Vad är det vi faktiskt kan ta lärdom av? Vi hade exempelvis nu under vår höstkonferens besök från NPDs internationella sekreterare som pratade rent konkret om vad vi har vi gjort i våra valrörelser. Vad var det vi tyckte funkade bra? Vad funkade mindre bra? Vi måste ju ta del av den här erfarenheten av dem som kan få många många, många års fler erfarenhet än vi och som har rönt betydligt större framgång. Vi måste ju se, vad är det för koncept som funkar? Vad kan vi ta lärdom av? Det är oerhört viktigt. Och på sikt så kommer detta att kunna utvinna i ett koordinerat europeiskt arbete. I exempelvis Europaparlamenten eller på annat i Skuggparlament eller vad vi ska kalla det. tänkte att jag skulle prata lite om partiets styrkor för att försöka såklart sälja in varför människor ska ansluta sig till Svenskarnas Parti. Mm. Först självklart det mest grundläggande av allt våra fantastiska medlemmar som utgör ju såklart allt arbete inom partiet. Att, att värdesätta varje enskild medarbetare, att inte se folk som belastningar för att de kanske uttryckte sig klumpigt på Facebook eller i, i media. Att inte låta våra egna medlemmar bli som vi har sett i andra fall. Där man mer eller mindre kastar sina egna medlemmar ut till vargarna i media. Och säger, oj oj oj, det här var ju lite jobbigt. Vi måste se våra medlemmar som resurser. Och där är svenskarnas parti bra, vi är duktiga på att ta vara på våra resurser, på våra medlemmar på att ge uppskattning och förstå att partiet är inget utan deras medlemmar. Vi har en rakryggad nationalism. Vi säger det som folk tänker och vi inte missar inte med det budskapet. Vi behöver inte sväva in på massa gråzoner och konstigheter utan vi kan vara tydliga och vi har också gjort analysen om att folk uppskattar det tydliga. Det är ingen som tror att Sverigedemokraterna har rönt sig framåt för att man nu börjar prata om en uppen svenskhet där eh, människor från svartaste Afrika kan komma hit och bli svenska för att de tar, tar till sig det våra seder. Det är inte därför Sverigedemokraterna växt. Det är inte därför alla har röstat på dem. Folk har ju röstat på dem i tron av att de faktiskt ska företräda svenskarna inte att de ska ifrågasätta om vi ens existerar. Därför är det så viktigt att vi är tydliga att vi hela tiden håller kvar vid vår vision. Och vi har en positiv partikultur. Det är tillåtet att inte tycka exakt likadant i alla frågor. Vi måste ha högt i tak och vi måste kunna diskutera. Hur ska vi annars kunna komma på de bästa lösningarna? Det är ingen som sitter i vår partistyrelse för att de skulle vara någon form av guri som har svaren på alla världens frågor eller man har någon språkula i Lundbaka bakom hemma. Alla är vi medlemmar. Alla har vi idéer. Det är vi som formar partiet efter partiets principer. Därför måste vi ha högt tak. Vi måste tillåta att diskutera de olika frågorna så att vi kan komma fram till de bästa lösningarna. Det är det pragmatiska sättet att göra det, och det är det rätta sättet att göra det. Inte slå fast med att vi ska tycka så här för det är så vi alltid har gjort och så ska det vara. Utan faktiskt se hur, hur ser verkligheten ser ut. Vad bör man tycka i detta efter det? Istället för att låsa upp sig i några ideologiska dogmar. Och vi har en stor fokus på vår egen verksamhet. Det är det viktiga, vad vi själva pysslar med, inte vad alla andra pysslar med. Vi försöker inte skapa intriger eller problem med andra likasinnande som har valt en annan väg. Utan vi väljer att koncentrera oss på vårt eget. Detta är vad jag ser oerhörda styrkor som detta partiet har. Och som jag är övertygad om att vi kommer kunna bibehålla i en fortsatt tillväxt. Titta lite på den kortsiktiga målsättningen som vi i Svenskarnas parti har. Som vi pratat om, och som ni alla vet, så är vi fortfarande ett oerhört ungt parti. Vi behöver skapa en ökad medvetenhet om partiet bland man. Idag, när folk tänker på ett invandringsmotstånd eller att de tänker på att jag vill inte ha denna mångkultur, så tänker tyvärr inte alla fortfarande, eller en. På svenskarnas Parti. Här har vi ett oerhört viktigt arbete framför oss. Att inpränta att är man trött på mångkulturen? Vill man ha ett svenskt Sverige så är det Svenskarnas Parti man ska gå till. Det är det folk måste ha i tanken när de går till valgivarna. Att det är Svenskarnas Parti som kommer ge lösningen på deras problem. Inte någon annan. Och då måste vi såklart öka medvetenheten om att partiet existerar. Vi måste inpränta det gång på gång på gång till det fastnar hos våra Och Detta gör vi såklart genom de här aktionerna folkgemenskapsbyggande aktionerna som vi kan skapa en uppmärksamhet kring partiet. Vi gör det genom it-krigandet som nationalister är oerhört duktiga på. När man sitter på olika forum på nätet och skriver om hur saker ter sig. Vi gör det genom att faktiskt profilera oss till varför man ska välja svenskarnas parti före Sverigedemokraterna. För detta är vad man än tycker om Sverigedemokraterna, vår största utmaning. Vi måste visa att vi har en mer långsiktig syn och en bättre politik än dem. För idag är det så att folk som tänker invandringsmotstånd, som tänker avveckla avvecklande mångturet, de tänker på Sverigedemokraterna. Så är det bara, och i många fall så har det varit sant till hur Sverigedemokraterna har sett ut en gång i tiden. Men det är inte så idag, och vi måste få människor att faktiskt inse att vi är det alternativet de söker efter. Och vi måste göra det genom att komma med fler saker på politiska ställningstaganden. Idag har vi som sagt våra tio principer, vi har släppt ett migrationspolitiskt program och vi släpper uttalanden med jämna mellanrum. Men vi måste såklart bredda vår politik. Men för att bredda vår politik så behöver vi också såklart mer resurser. Vi behöver fler medlemmar. Vi behöver fler medlemmar som har kunskap inom olika områden. Och jag ser ju här idag att var en oerhört hög medelålder har mötet idag. <tryckligt> Jättegränsen. Jag står ju tidigare och naturare här utanför. Nej, skämt Det finns... Många människor här idag som har erfarenhet av politisk verksamhet, som, som har varit verksamma inom kanske sitt yrkesmässiga liv väldigt lång tid, det finns oerhörda resurser att ta tillvara på. Och det, desto fler människor som kommer in i partiet med olika sakenskaper desto mer kan vi faktiskt uttala oss om. För vi har lite av en princip att vi uttalar oss inte, vi gör inte sakpolitiska ställningshagande. Bara för att det ska vara populärt eller populistiskt, vi vill att det ska vara underbyggt. Därför tänker inte vi ta ställning i frågor som vi faktiskt inte har tillräckligt mycket kunskap om, för det borde bara populistiskt att göra det. Vi måste få in människor som brinner för olika områden, vi måste få in människor som har jobbat inom olika områden, vi måste få in människor som har kunskap inom olika områden och de måste tillsammans hjälpa till att forma politiken efter våra tio principer att det går i samtland som vi pratade om, det sakpolitiska måste gå i samklang med våra principer. Och lokal etablering, vi finns inte etablerade i hela landet än. Så är det bara. Vi är på god väg och vi finns etablerade i, i varje län i Sverige med medlemmar. Men vi har inte fungerande lokallöper överallt och så vidare. Så är det. Det är, finns ingen anledning att, att ljuga om den saken. Men vi är ett parti på framväxt. Och vi är ett parti som är värt att satsa på. Och vi ser att vi etablerar oss på fler och fler orter hela tiden. Jag tänkte att vi ska prata lite om valet för att det är ju ändå ganska när det är ju mindre än ett år kvar. Vi har beroende på hur man ser det. Antingen och hyggligt höga ambitioner eller ganska låga ambitioner. Det är lite beroende på vilka referenser man ser det så. Vi hoppas ha en målsättning kommer att sträva efter att få 10 kommunala mandat 2014 och 10 tusen vissa Det låter såklart inte så mycket om vi ser till hur många kommuner vi har och till hur många kommunfullmäktigeplatser som finns. Men vi måste sätta det i relation till hur ungt vårt parti är. Och hur lång tid det faktiskt tar att bygga upp ett parti. För att dra en jämförelse igen då till Sverigedemokraterna, som jag kommer in på här allt som ofta, så har de mer eller mindre i varje val fördubblat sig. Man har gått från 2 till 4 till 8 till 16 och så vidare, ni förstår poängen. Fram till där man är idag. Går vi från 683 riksdagsröster till 10 000 riksdagsröster på en valperiod, så förstår ni själva att det är långt, långt, långt mycket mer än en fördubbling per val. Det är alltså oerhört stor utveckling för ett parti som inte har någon form av draghjälp i massmedia, utan som helt och hållet är beroende av sina egna resurser. Tio kommunala mandat kommer ge oss en ordentlig plattform att faktiskt påvisa vår sakpolitik. Där vi kan komma ut i parlamenten och faktiskt lyfta fram vad vi vill göra på lokalpolitiskt. Och jag är övertygad om att vi kommer att nå denna målsättning. Och jag är också övertygad om att det kommer innebära ett ordentligt politiskt avstånd för svenskarnas parti. För det är så här idag att väldigt, väldigt många har börjat kika åt vårt håll. Det är väldigt många som är intresserade, det ser vi inte minst på hemsidor, statistik och informationsbeställningar och så vidare. Det är väldigt många som är nyfikna på oss, men man vågar kanske inte riktigt ta steget. Man vet inte riktigt det, är det värt att satsa på detta eller vad kommer hända och så vidare. Med ett sånt här bollresultat så kommer det att förändras. Man kommer se att vi gör en alltså, oerhört stor ökning. Man kommer se att vi har en fungerande organisation, att jag tror att oerhört många av de som tvivlar idag men som tycker bra om partiet, de kommer att ansluta sig till partiet efter valet. De kommer se att det faktiskt är värt att engagera sig i svenskans parti. Vi ska lyckas. Det är någonting vi hela tiden måste göra klart för oss själva. Vi får inte tvivla på vår, vare sig vår ambition, vår vilja eller vår förmåga att faktiskt lyckas. Partiet utvecklas långt, långt, mycket bättre än den plan som sattes upp när partiet grundades för själv. Vi har nått betydligt högre upp än de ambitioner som sattes upp när partiet bildades. Vi har idag oerhört professionella medarbetare i en rad områden, inte minst inom den alternativa medien. Vi har egna författare, vi har egna journalister, skribenter, radiopratare och så vidare och så vidare. Med de faktiskt väldigt knappa resurser som vi har har vi åstadkommit väldigt, väldigt mycket. Vi har aktivister inom alla områden och vi har aktiviteter inom alla områden. Och det är det här som är det så fantastiskt med det här att vi bygger en rörelse, inte bara ett parti. För är man kanske inte då intresserad av just det partipolitiska men man har hjärtat på detta stället, man förstår att man vill ha ett svenskt Sverige då finns det andra områden man kan arbeta på. Vi har en så, bredd, så stor bredd att vi kan hitta arbetsuppgifter för var och en beroende på vad man faktiskt är intresserad av. Och det är någonting som de andra partierna inte erbjuder. Är man inte för att sitta i kommunmöten och diskutera, då har man nästan ingen plats. För det är den enda plattform där de arbetar. Vi arbetar på alla plattformar som är tillgängliga för oss. Och samhällsutvecklingen, den framtvingar en reaktion. Det är inte bara beroende på oss. Samhället gräver själva sin egna grav. Allt fler tittar åt vårt håll, även för att, inte bara på grund av de framsteg vi gör, utan också på grund av den negativa utvecklingen som sker i samhället. Där allt fler blir trötta på och många allt fler inser hur vansinnigt detta landet styrs. Och detta kommer att fortsätta, tro mig. Och allt fler kommer att tvingas att välja sida förr eller senare. Det går inte att bara åka med strömmen hur länge som helst. Utan förr eller senare så tvingas alla att ta ställning på ett eller annat sätt. Vare sig det är offentligt eller inför sig själv. Och vi har en vinnarnastityd. Oerhört viktigt. Människor attraheras inte av, människor, av andra människor som bara är negativa. Man attraheras av de som vill någonting, de som har ambitioner, som har målsättningar, som har ett driv i sig. Och det har vårt partiets medlemmar. Och det utstrålar sig i det vi gör. Vi har en uppstöttsighet, vi har en kaxighet, vi är inte rädda för vad media ska skriva om oss. Vi ber inte om ursäkt för vår existens. Vi skrattar åt det. Vi har trevligt och vi driver framåt. Och det är det som kommer få folk att vilja gå med oss, för att de kommer se det. Människor är smartare än vad det ibland verkar som när man läser i tidningarna. Och varför ska ni som sitter här och ansluta er till Svenskarnas parti? Självklart, i första hand, man ska bidra till den svenska oppositionen. Det går inte att bara titta på hur samhället förfaller och inte göra någonting. Man måste göra någonting, hur litet det än är. Om det så bara är att genom att teckna medlemskapet, att ge solidaritet och stöd till ett parti, att få de som är aktiva i ett partiet att känna att det finns människor som stöttar vår verksamhet. Bara det är anledning nog för alla att faktiskt ansluta sig till partiet men också för att en insats kan vara oerhört, oerhört avgörande. Man kanske inte tycker själv att man har någon jättekompetens i inom det politiska eller vad som helst, men vi utvecklas alla. och Vem vet vilken roll som kommer vara avgörande? Enskilda människor har gjort oerhörda samhällsomvälningar innan. Det har ofta berott på nyckelpersoner, på eldsjälar. Och vem vet vem eller vilka som kan vara dessa eldstjärnor? Vi måste alla se till att arbeta hela tiden, att göra vårt yttersta, att se hur kan jag hjälpa till. För att helt plötsligt så kan den insatsen faktiskt vara helt avgörande. Kanske inte avgörande i ett samhällsperspektiv, men kanske avgörande för en aktivitet eller för ett verksamhet eller för ett möte. Och alla tjänar vi på ett nationalistiskt samhälle. Att hela tiden sträva efter det långsiktiga. För alla svenskar kommer att tjäna på det samhälle vi vill skapa. Det kommer inte finnas några, några förlorare och några som inte känner på det. Alla kommer känna på det. Och därför ska man ju också engagera sig. För att man kommer att vara med och ta, ta del av frukterna av det här arbetet. Och man kan bli en del i folkemedelskapen. Såväl den långsiktiga folkgemenskapen, men också den som finns inom vår rörelse, inom vår parti, idag. Där man faktiskt kan få vara med och ta glädje och känna något annat än bara bitterhet. Över den verklighet som vi tvingas leva i. Jag tänkte att jag skulle avrunda det hela alldeles strax med en frågestund. Jag hoppas... Verkligen att alla förstår den ödeskamp som vi faktiskt för. Det kan inte tvingas att fortgå så här hur länge som helst. Förr eller senare har vi ingenting att sätta emot om vi inte börjar arbeta aktivt nu. Så det ska egentligen inte behöva vara ett val för var och en utan snarare en skyldighet, där man faktiskt på ett eller annat sätt måste ta ställning. Hur man gör det, vad man gör, det är helt sekundärt, men att ta ställning, det måste vi. Ska vi ha ett folk och ett land om 50 år, om 100 år i framtiden, då är det nu detta arbetet måste påbörjas, inte imorgon. Tack så mycket.